Впав на коліна, запопадливо кланяючись, Хлопці зацікавлено дивилися на химерне видовище. «Падайте ниць!» – крикнув Горбун. «Наближається султанова донька! Хай пошле й небо сто тисяч літ життя!» «Нам байдуже, хто вона?» – буркнув Зарислав. «Ми не звикли схилятися навіть перед ясним ярдивом!» Гарно відповів Скупо відукнувся дуб. Процесія зупинилася навпроти слав'ян. За серпанку виглянуло смагляве личко, майнули чорні очі, одразу заховалися. Почувся дзвінкий голос, а затим один із вершників дав знак Горбунові щось запитав. Той догідливо кланяючись, принижено відповідав. Вершник зневажливо посміхнувся, Гидливо кинув на землю шкіряний гаман. Задзвеніло золото, перекупник упав ниць, схопивши здобич, а побратимам звелів рушати слідом за вершниками. Їх провели вузенькими вуличками басри до високої зубчастої стіни. Звідси видно було широкі плесо затоки, вітрила кораблів, небокрай з білими кучерявими хмарами. Біля важких воріт стояла численна варта. На стінах теж ходили чатові, перегукувалися. Полонених ввели на подвір'я, шовкове шатро понесли далі, а слов'яни залишилися в буйному квітучому саду. Підійшли чорношкірі раби, зняли ланцюги з ніг, дружні поплескали по спинах. Наказали чекати. Побратими оглядалися. Дивувалися чарівним будовам, що височили над стіною небачених дерев, прозорому водограю, який пирскав прохолодним джерельцем із пащем мармурового гривастого звіра. «Диво-дивне!» – прошепотів вітрограй. Ми без ланцюгів у якомусь казковому саду є надія, браття. Не горюйте, звідси можна накивати п'ятами. Сить!» Остріг його дуб Почують Тоді дідька лисого плечеш Начав скільки чатових довкола До побратимів Наблизився товстенький добродушний Чоловічок у білій чавмі З довгим гострим верхом Безклявим голосом Сказав по-грецькому Радійте, раби Майте щасливу долю Це сад султанської Доньки Зульфіри Вона вибрала всіх трьох для догляду за її улюбленими деревами і квітами. Я покажу вам притулок, де маєте їсти і спати. Ходіть за мною. Одне скажу вам, тихенько мовив зарослав, простуючи за чоловічком поміж кам'яними рівчаками, по яких струменіла прозора вода. Треба терпіти і дивитися, запам'ятовувати і готуватися. Жодного зайвого кроку, браття. Покотилися дні, Праця в саду була легка, приємна, розпушувати землю, обкопувати дерева, поливати, доглядати за кущами розмаїтих троянд. Хлопці навіть дивувалися, чому для такої справи обрано саме їх, сильних воїв. Вечорами яровити сідали довкола водограю на мармурових плитах і співали тужливих славянських пісень. До них збиралися чорношкірі раби, сумно слухали чужі мелодії. Якось Зорислав відзначив, що не лише раби слухали той спів. у долині поміж деревами видно було зграйку дівчат у довгих сукнях з покритими серпанком лицями. «Зульфіра! Зульфіра!» – шепотіли з острахом раби, відвертаючись. Хлопці дивувалися. Чим так зацікавилася султанова донька, що навіть слухає пісні полонених? «Минуло два тижні». Побратими вирішили втікати. Дуб назирив місце, де можна було копати підземний хід. Від густих кущів троянд до кручі за стіною, що виходила до затоки. Ковали вночі по черзі. Один спав, а двоє працювали. Землю розсипали поміж деревами, а частину кидали в потічок, і вода несла її за межі саду. За три тижні нору викопали під стіну. Роботи лишилося небагато, днів на три. Хлопці приготували чисте вбрання, ножі, трохи харчу, та в передостанню ніч їх вислідили.